Per capire che si può star bene senza complicare il pane Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormi M. Ma ora in onda, note a cura di Giacomo Sapienza Buongiorno a tutti i radioascoltatori, oggi edizione possiamo definirla straordinaria, ma non per le eh, cose che tratteremo, né per gli ospiti che avremo, anzi tutt'altro, oggi niente ospiti perché abbiamo preferito non far venire con questo tempaccio i nostri gentili eh, invitati, e parleremo di qualcosa... Uh, di qualche avvenimento che è successo a Cefalù e nei dintorni e quindi saremo insieme per eh, circa 50 minuti vi ricordo che potete interagire con noi con la pagina Facebook CRM T Radio o sul noto social network oppure eh, allo 0921 92 32 92 e eh, la notizia del giorno, senz'altro quella del vento. E venendo qua abbiamo visto delle cose mai viste, gioco di parole. E il vento questa notte e in questo momento sta letteralmente spazzando il nostro territorio. Abbiamo notato alberi caduti, rami rotti, tegole per strada vasi rotti, motorini per terra, vetri infrantumi, tende divelte, ombrelli divelti. Ecco qualcosa veramente mai visto, eh, già tutti i siti internet trattano l'argomento, eh, si parla di, di ingenti danni, anche se ancora è presto per quantificare, perché è, eh, è tutto sommato la somma di, di danni eh, anche piccoli che poi i sommati diventano veramente dei danni ingenti, però ci sono tante altre buone notizie, eh, Innanzitutto però consentitemi di salutare Santo Genovese che è in regia e a cui faccio i complimenti perché è stato lunedì a Cefalù con un ospite davvero eccezionale. Magari non diciamo al momento chi è, però poi Santo ci mette magari un brano dove canta questo ospite. Così, così, così vi potete rendere conto della portata de, degli ospiti che Santo Genovese ci regala di volta in volta. E faccio anche i complimenti perché la sua collaboratrice, o meglio, lui collabora con lei, la Cristina Barrett, l'abbiamo vista nuovamente domenica sera nella puntata di Nonno Libero e sappiamo che eh, Santa Genovese col... e sappia... Virginia Barrett, sì mi suggerisce il, il regista Santa Genovese, Virginia Barrett eh, eh, organizza. Eh, il Cantagiro, ma anche la manifestazione sulla sicurezza stradale che vede impegnato un nostro rapper, eh, il nostro carissimo Joker che salutiamo. Oh, quindi, Santo Genovese e grazie a Santo Genovese, tantissimi ospiti davvero importanti a Cefalù. Oh, ora magari ci per un attimo la linea alla regia, perché probabilmente eh, aspettiamo, una tele, aspettiamo una telefonata. Let your eyes tell the brain. You should feel ashamed. Everyone needs it, baby, and I feel the same. Didn't quite catch on, me Hush, hush, hush. Don't say a thing. Let's see what the night will bring It might be everything Oh, it hurts when you're too Ritorniamo in studio. C'è un argomento di cui si è discusso anche in maniera molto animata sui social network. E tutto parte da una dichiarazione del primo cittadino che aveva fatto su, sulle condizioni dei cavi elettrici interrati nella zona di Via Bordonaro. Ebbene, il sindaco stesso annuncia oggi con una sua delibera che presto il problema sarà risolto. Ma di cosa si trattava? Praticamente tanti cittadini avevano segnalato che la zona di Via Bordonaro, Piazza Duomo e zone limitrofe erano al buio da tempo. Un'indagine fatta dai tecnici aveva portato alla luce eh, il fatto che eh, molti dei cavi interrati avevano le, le coperture eh, isolanti danneggiate. Si era detto a causa di ratti, eh, noi mettiamo tante altre possibili cause, tra, e tra tutte il tempo, naturalmente, che usura tutto. Ma adesso però le, saranno presto ripristinate le condizioni di sicurezza e funzionalità della linea elettrica eh, che illumina appunto la via Bordonaro e le zone limitrofe. A tal fine, infatti, il sindaco Rosario Lapunzina, con una la sua ordinanza, ha dato incarico alla ditta Cefaludese RDA Elettroimpiante di ripristinare le condizioni di sicurezza Per riportare quindi la luce nelle zone interessate. Si tratta di sostituire circa 1400 metri di cavo che col tempo e per cause varie sono andate, eh, si sono deteriorate. Cavi elettrici interrati quindi che comportano dei disagi naturalmente non risolvibili in pochissimi, in pochissime ore. Eh, però sarà assicurato, sarà assicurato il presto ripristino delle condizioni. Il costo eh, tutto a spese Consomme di, del comune sarà di appena 3.500 euro. Quindi, dopo tante polemiche e discussioni, magari su, sui social network, arriva prontissima la risposta del nostro primo cittadino che ha dato incarico all'ufficio manutenzione per poter, per poter procedere alla, al ripristino e alla messa in sicurezza della rete elettrica della zona interessata. Anche perché l'ufficio manutenzione aveva rilevato che i cavi usurati avrebbero potuto determinare. Pericolo grave per l'incolumità dei cittadini e, e, e, e quando si tratta di incolumità e, e, gli enti tutti sono tenuti ad agire con la massima urgenza. Così è stato fatto, quindi... Chiuse le polemiche, sarà ripristinata la rete elettrica grazie ad una delibera eh, di urgenza ad opera del nostro, eh, redatta dal nostro primo cittadino Rosario Lapunzano, quindi eh, presto eh, sarà ripristinata la rete elettrica in via Bordonaro e zone limitrofe. Ma c'è un altro annuncio che bisogna senz'altro fare e riguarda la festa dell'8 marzo. Festa delle donne, naturalmente a Cefalù, una delle associazioni più importanti che si occupa di donne è l'associazione Mariposa, l'associazione guidata dalla dottoressa Santa Valenziano che insieme a Rotary e alla Fidapa organizzerà una grande serata al teatro comunale una serata tutta all'insegna delle donne eh, alle ore 18.30 al teatro Salvatore Gigio, sto leggendo l'invito naturalmente, è un invito che eh, le, associazioni, le associazioni interessate, anzi Rotary, Fidapa e Mariposa estendono anche a voi e vi invitano a recitarle femminile plurale Quindi, ripeto, sab eh, venerdì 8 marzo alle ore 18.30 al Teatro Comunale con il recital femminile plurale. Ma c'è ancora qualche altro annuncio da fare. Questo è un annuncio davvero importante. Eh, è un annuncio che riguarda una delle scuole più prestigiose del nostro territorio. Sicuramente una scuola è un ente che ha, rac ha, ha raccolto ha messo insieme tantissimi giovani, un ente che oltre alla formazione si occupa ed è impegnato in primissima linea nel sociale, non solo a Cefalù ma anche all'estero. Sto parlando dell'ENGEM, l'istituto di formazione professionale legato fisicamente possiamo dire anche alla parrocchia degli artigianelli di Cefalù. Quindi un luogo d'incontro, anzi il luogo d'incontro per eccellenza di quasi tutti i giovani cefaludesi. Cosa sta succedendo? Eh, abbiamo qui una nota, una nota redatta proprio dal direttore dell'Engine. Eh, ci dice che i ente di formazione professionale di ispirazione cattolica, aderenti alla Confap, in condivisione con tutte le sigle sindacali firmatari del contratto nazionale collettivo, hanno indetto una manifestazione volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla inadempienza della Regione Siciliana in materia di formazione professionale, a garanzia dell'assolvimento del diritto dovere e dell'istruzione, in particolare l'associazione Denuncia. Mancanza di regole certe, puntuale avvio oh, dei corsi, incertezza di finanziamento degli esami di fine corse, eccetera Mancanta, mancata regolarità dei flussi di pagamento, operatori che non percepiscono regolarmente gli stipendi, corsisti cui non viene rimborsato il costo degli abbonamenti anche per anni, fornitori che non possono essere puntualmente pagati. La Confap ha dato una scadenza temporale alla regione Sicilia per risolvere tale problematiche che ad oggi da parte del governo regionale sono silenzio e nella nota si sottolinea proprio silenzio. Per tale ragione la presidenza, la, la direzione, i formatori, gli operatori dell'Engine Sicilia chiedono la vostra presenza istituzionale. E allora domenica 10 marzo, quindi domenica Domenica prossima alle ore 10 a Cefalù, presso l'Istituto Artigianelli in via Roma 90, insieme manifesteremo nell'interesse dei nostri allievi perché la loro sia realmente una pari opportunità per il diritto allo studio e alla formazione, un'opportunità unica per lo sviluppo del nostro territorio. Siamo certi, si conclude la nota, che sarete numerosi. E poi segue anche una nota della Compact che, che spiega un po' i, mo, i motivi di questa manifestazione che sono stati sintetizzati nella nota che ho appena letto. Quindi un appuntamento molto importante, non possiamo permetterci eh, di perdere tra virgolette l'Istituto Artigianelli eh, perché è un punto di riferimento per la città ormai da oltre 50 anni. Non ho, non è un ente che, che, che ha portato al, al mondo del lavoro tantissimi e tantissimi giovani e quindi appuntamento domenica alle ore 10 e 30, alle ore 10 presso, oh, il, presso la, la via Roma di 90 che sarebbe poi la sede dell'Istituto Artigianelli e, ma eh, vediamo ancora a qualche altra notizia eh, Magari ne diciamo una di sport, non possiamo che ringraziare la Sigma Barcellona per averci ospitato al palazzetto dello sport in occasione delle gare che ha disputato qui a Cefalù in campo neutro la Sigma, Bar la Sigma Barcellona scusate, eh, ha concluso questa sua avventura cefaludesa almeno speriamo perché si trovava qui per, eh, per causa squalifica campo oh, la Sigma Barcellona è stata abbattuta in casa dal Casale era un incontro, spareggio per il secondo posto eh, purtroppo la squadra eh, siciliana ha perso di due punti si 79-77 quando si trovava nel finale a A pochi secondi sul 77 sul pari ed era stata avanti anche di 15 punti. Comunque sono state quattro oh, partite: due lo scorso anno e due adesso, davvero eccezionale. Ci hanno permesso finalmente di capire l'importanza dello sport ad, ad alto livello. Abbiamo visto gli spalti quasi pieni. Eh, eh, Anche se c'erano dei voti, eh, abbiamo stimato in circa 3.000 persone eh, che sono arrivate a Cefalù, eh, anche, ma tante erano anche cefaludese per assistere ad una partita, quindi questo dimostra che Cefalù ha veramente fame di sport ad altissimo livello. Eh, E vedo il cenno di consenso da parte del regista Sante Genovese che vi ricordo è anche il titolare della trasmissione sportiva di CRM ed ha avuto ospiti proprio i dirigenti del Barcellona in una puntata precedente quindi vi rimando senz'altro al programma sportivo di Sante Genovese ogni, ogni martedì su CRM Pierrerio, e credo che potete riascoltarlo anche in streaming eh, sul nostro sito alla Giamalla voce replica in podcast quindi un grazie alla Sigma Barcellona perché ci ha regalato un momento di grande spettacolo, grande basket e anche se purtroppo per la squadra siciliana sono state quattro giornate non, non molto belle perché ricordiamo Santi, la prima con Napoli è stata annullata un'altra è stata persa un'altra è stata vinta ad un punto ai è supplementari e è un'altra ancora l'ultima è stata persa però lo spettacolo non è mancato tutte partite tiratissime abbiamo capito che a certi livelli si gioca punto a punto non esistono vantaggi non esistono, non esistono break decisivi ma si deve giocare fino all'ultimo veramente secondo e ancora il nostro regista conferma Un'altra notizia, proprio in questi giorni si è celebrato l'anniversario dei nostri eroi del mare e c'è un nostro carissimo lettore, Giuseppe Aguia, che ha voluto ricordare su Cefalù News la vicenda del suo carissimo antenato e degli altri che ricordo che sono Carmelo Fertitta Giovanni Glorioso, Giuseppe Fertitta Giuseppe Machi, Giovanni Cefalù Salvatore Portera sono un gruppo di pescatori cefaludesi che sono stati davvero degli eroi, a loro tutti con gran forza chiedono che sia nominata una piazza, una via alla marina, perché veramente i nostri eroi non vanno mai, mai dimenticati. E con questo annuncio cediamo nuovamente la linea alla regia per un intervallo. Note, a cura di Giacomo Sapienza. A chi è rimasto in ascolto? consiglio di sintonizzare eh, oltre la radio anche il pc si dice sintonizzare no connettersi con crm e più radio perché potete vedere in streaming anche la webcam sulla costa di cefalù è davvero qualcosa di impressionante e c'è un tempaccio come si suol dire da lupi il vento era ritornato nuovamente fortissimo adesso sta cadendo una pioggia incessante sulla città magari eh, poi prego il regista di ritornare appunto sulla webcam perché è uno spettacolo tra virgolette davvero impressionante, sta accadendo una pioggia eh, terribile, però oh, a giudicare all'immagine in effetti si vede l'orizzonte e magari lo prendiamo come buon augurio che presto possa rimettersi a bel tempo, ma eh, c'è un'altra notizia, questa volta non arriva da Cefalù ma arriva da Lascari, allarghiamo un po' il nostro orizzonte informativo, oh, All'Ascari ritorna, consig... ritorna la maggioranza in consiglio comunale. Il consiglio comunale, presieduto dal dottor Salvatore Lardo, è tornato a riunirsi e a votare la decadenza dalla carica del consigliere Antonella Maniscalco e la maggioranza ha decretato ancora una volta l'uscita del consiglio comunale di questa, di questa consigliere comunale in aula al momento del voto solo 14 dei 15 eletti assente perché all'estero il consigliere di opposizione Nunzio per la prima convocazione l'opposizione ha fatto saltare il numero legale in domani però non, non può, il voto non poteva essere rimandato, rimandato. Eh, a questo punto il, il presidente del consiglio Salvatore Lardo invita la eh, consigliere comunale Maniscalco a lasciare l'aula e, si e si ritorna a votare 13 votanti 7 votano per la decadenza del consigliere in questione eh, e, quindi, per, e quindi il consigliere risulta decaduto e si passa quindi successivamente alla surroga con il consigliere comunale il dottor Costanza Gaio Giuseppe soddisfazione da parte del sindaco Abbate che dichiara abbiamo di nuovo la maggioranza in consiglio e questo ci aiuta a portare avanti il nostro programma Una vicenda che era cominciata lo scorso ottobre quando il Consiglio Comunale aveva votato la decadenza di due consiglieri, la Maniscalco appunto buon Buonanno, quella serie di consiglieri a maggioranza hanno votato la decadenza e, e, e quindi e, e sulle modalità del voto c'era stato il contrasto dell'opposizione che non aveva accettato questa decisione naturalmente. E, era andato tutto al Tar e il Tar aveva, aveva deciso aveva, e quindi aveva deliberato di riammettere i due consiglieri. Adesso la nuova, la, adesso la nuova votazione eh, con oh, la, il consigliere comunale Maniscalco che viene eh, nuovamente dichiarato decaduto e ritorna eh, in consiglio, quantomeno meno dovrebbe ritornare a seguito della surroga il consigliere Costanza Gaio. C'è un'altra notizia da Cefalù molto interessante perché è una notizia che riguarda eh, non solo Cefalù ma alcuni studenti che arrivano niente poco di meno che da Vicenza, e, e, e, erano guidati dal preside Franco Venturella quindi rimaniamo in tema di Lascare perché credo che il dottor professor Franco Venturella già provveditore agli studi di Padova e Vicenza sia eh, di origine lascarese, ha portato degli, studi, degli studenti sui luoghi simbolo della lotta alla criminalità organizzata della Sicilia, ai luoghi, anche i luoghi di padre Pino Puglisi in particolare e poi ha voluto far incontrare i ragazzi di Vicenza con i ragazzi del liceo classico Mandralisca sono stati accolti, sono stati accolti dal sindaco Rosario Lapunzina e dal presidente del consiglio comunale il professor Antonio Franco che è anche docente del liceo classico Mandralisca e nonché presidente appunto del consiglio comunale c'è stata una riunione nella sala delle capriate e si è dibattuto sulle, sulle varie problematiche che investono la Sicilia scusate eh, il, già a guardare eh, la nostra webcam viene da star notire scusate ancora eh, ancora qualche altra notizia di sport oh, dobbiamo fare i complimenti non l'abbiamo fatto oh, alla pallavolo maschile quindi alla Costa Verde eh, volley maschile che ha vinto già il campionato di prima divisione maschile i ragazzi della Costa Verde hanno vinto nuovamente eh, contro il Partinico per 3-0 uno scontro casalingo eh, facciamo quindi complimenti alla squadra di mister Turminello che a questo punto è chiamata soltanto a mantenere l'imbattibilità del campionato quindi non solo volley femminile ma anche volley maschile alla ribalta. A proposito di volley femminile, noi non ci occupiamo di sport, se ne occupa come abbiamo detto Sant'Egenovese, genovese, ma non possiamo fare i, eh, no, non possiamo non fare i complimenti alla Costa Verde volley femminile che si è riportata al secondo posto in classifica, ma eh, parlo di volley perché il volley è uno sport altrettanto spettacolare almeno come il basket, però dobbiamo rilevare l'assenza di pubblico alle partite per il basket per il volley maschile naturalmente perché gioco nella palestra della scuola media e non consente certo un grande pubblico, per il volley femminile che gioca al palazzetto di estrillo Purtroppo pochissimi spettatori seguono questa squadra che mi ricordiamo nella serie B2 femminile, una serie nazionale dove va a incontrare squadre di altre regioni. Ma abbiamo parlato di consigli comunali, questa sera non possiamo non ricordare che ci sarà la diretta audio e video del Consiglio Comunale alle ore 20 come sempre CRM Radio trasmette eh, tutti i consigli comunali in diretta eh, eh, sono curati personalmente dal nostro editore e direttore eh, Angelo Arduino con la collaborazione sempre del super regista Santi Genovese e dei nostri opinionisti, poi gli argomenti trattati in Consiglio Comunale vengono riproposti in, in podcast Replica sul sito di CRM e Radio. Uh, a questo punto se c'è pronto un brano musicale, ascoltiamo un brano musicale. Torniamo in studio, ma prima voglio riproporvi un brano, magari dopo ci fanno segno con la regia. Allora rimaniamo nel tema dello sport e in tema dei complimenti, non possiamo che complimentarci con Vincenzo Neglia e Karin Allegra, 17enne campione regionale di liscio unificato e ballo di sala i due giovani ballerini hanno gareggiato nello scorso fine settimana al campionato regionale che si è tenuto ad Agile nella categoria C2 che comprende i ballerini fra i 16 e i 18 anni Vincenzo e Karim appartengono alla scuola The Power Dance di Salvo Meli e Betty Longo di Lascari allora arriva un messaggio di agenzia Allora, eh, e quindi vi proponiamo tra poco un brano scritto da Luciano di Novo e Gaetano Orrina cantato da Gaetano Orrini, i ragazzi di Sciara tratto dal dramma Nate Eroi, tema la violenza sulle donne in famiglia. Eh, è un brano bellissimo, veramente a tema in queste giornate che precedono appunto la festa delle donne un brano quindi scritto e prodotto qua in Sicilia che vi proponiamo senz'altro senza e che penso siano dei cantanti, degli autori che sicuramente saranno ospiti nei programmi e nelle manifestazioni guidate e, e dal patrono in questo caso eh, santi genovese ancora qualche minuto ma vi invito sempre a guardare la webcam sulla costa Ecco il bravo Da bambino mi abbracciavi E fra una lacrima un sorriso Sussurrando mi dicevi Tu sei un eroe Io non capivo il dolore e en la tristezza chiusa in quelle parole, tu sei un eroe stavo zitto ed estasiato, con gli occhi grandi come stregato, e ti ammiravo e ti ammiravo. E la domanda perché sono un eroe perché sono un eroe perché sono un eroe. che hanno il cuore Ritorniamo in studio solo per i saluti e non prima di aver, ma non prima di avervi ricordato che questa sera alle ore 20 CRM trasmetterà in diretta audio e video il Consiglio Comunale di Cefalù Ancora un grazie a tutti voi che siete stati d'ascolto, purtroppo stavo leggendo la lista dei danni causati dal vento, si allunga sempre di più, stavo leggendo una nota da Cefalunius e vedo che la lista dei danni si fa sempre più lunga, intanto il vento continua a soffiare. Non, noi, il nostro tempo per questa trasmissione è scaduto, a questo punto i saluti e uno a risentirci alle prossime trasmissioni. Ciao a tutti. Avete ascoltato Note a cura di Giacomo Sapienza.